Berpuasa pada bulan Ramadhan Dan naik haji Bagi orang yang mampu Sedangkan hadis yang lain Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Akhbirni amma faradallahu alayya minasyam Ya Rasulullah katakanlah kepadaku Puasa yang wajib Allah atas diriku Rasulullah menjawab Syahrul Ramadhan Puasa di bulan Ramadhan Kolah halalalaiyah goiru, apakah ada lagi yang wajib atasku yang harus dilaksanakan untuk melanjarkan puasa? Kolah, la illa enta'waa. Rasulullah menjawab tidak, kecuali kalau ada keinginan anda berpuasa sunnat. Illa enta'waa. Tentu ini adalah pengecualian dari uh, puasa nazar dan kifarat. Ya, kalau nazar kan kifarat juga sama nilainya seperti wajibnya. Itu kifarat sumpah, karena sumpah kan harus membayar kifaratnya tiga hari berpuasa atau karena bercampur hubungan suami istri di siang hari kifaratnya sumpah, itu ya. Dan kifaratnya ada, ada membayar puasa dua bulan berturut-turut. Jadi ada runtutan memerdayakan budak jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi 60 puluh pakir miskinnya memberi makan. Nah itu. Tentang keutamaan di bulan Ramadan, apa sih keistimewaannya? Adakah keistimewaan di bulan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan lainnya? Nah ini. Di fikhusuna di halaman 167 diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni ketika telah datang bulan Ramadan. Kata Rasulullah, qad ja'akum syahrum mubarak. Iftaradullahu alaikum siyamah. Tubtahu pihi abuabul jannah. Wataghlaku pihi abuabul jahim. Ini yani ya. Watugallu pihi syayati. Fihi laylatun khairun min alti syahr. Man hurima khairaha. Faqad hurima. Ruahu Ahmad. Wal nasai. Wal bayhati. Nah, adakah kelebihan bulan Ramadhan bila dibandingkan bulan lain? Nah, Rasulullah bersabda. Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah. Di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa. Di saat dibukakan pintu-pintu surga. Jadi di bulan Suci Ramadhan itu dibukakan pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dan di mana dijumpai satu malam. Yang nilainya lebih berharga dari seribu malam. Malam lahiratul Qadar. Ya. Maka barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya. Sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Dalam hadis lain. Diterima dari Arfaza katanya. Suatu ketika saya berada di rumah Abu Ophobah Winfarqod. Kebetulan ia sedang membicarakan soal puasa Ramadan. Kebetulan masuk seorang laki-laki. Salah seorang sahabat Nabi SAW melihat laki-laki itu. Al-Tobah meneruh hormat padanya dan diam. Tamu itu pun menyampaikan hadis tentang Ramadan. Katanya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda mengenai Ramadan. Tawlaku abuabun nar, watubtahu abuabun jannah, wat, uh, watusafadu bihi syayatin, Kata dan menyebutnya, Malaikat Ya Baqi al-Khair abshir, Ya Baqi al-Shir akshir, hingga menutup Ramadhan. Rawaahah Ahmad, dan Nisai, dan Pada bulan itu, pada bulan Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Ulasannya lagi dan seorang malaikat akan berseru wahai pecinta kebaikan bergembiralah dan wahai pecinta kejahatan hentikanlah sampai Ramadan berakhir riwayat Ahmad dan Nasa'i dan sanadnya baik Ada hadis lain tentang kelebihan bulan suci Ramadan diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idajtun bil kabair rawahul muslim Rasulullah bersabda salat yang lima waktu jumat ke jumat gitu ya salat yang lima waktu subuh zuhur asar maghrib isya dari salat ke salat Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat diantara masing-masing selama kesalahan besar, dosa besar dijauhi. Jadi kalau kita sholat ke sholat, dari sholat subuh, ke sholat zuhur, ke sholat asar, ke sholat maghrib, ke sholat isya itu semuanya merupakan pintu ampunan. Jumat ke Jumat bulan puasa Ramadan tahun lalu ke tahun ini, tahun ini ke tahun berikutnya itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Hadisnya cukup kuat ya, riwayat Muslim. Dalam hadis lain dan dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah atau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sa ma Ramadan wa arafu hududah wa tahaffadho mimma kana yanbaghi ayya takhafu minhu kuffir wa rama rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadi jayyid barangsiapa berpuasa pada bulan ramadhan. dan mengetahui batas-batasnya dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya. Insyaallah jadi dosa-dosa yang lalu sekarang kita menjalankan ibadah puasa dihapuskan dosa-dosanya. Itu ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Riwayat Ahmad wa ashabus Sunan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keriduan Allah akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu adalah tentang keutamaan-keutamaan dalam menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Nanti ada juga diungkapkan bahwa uh, haruk ya baunya mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih harum dari mistik ya, itu. Ini tentang keutamaannya. Masih. Ya. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa siyamu junnatun. Fa idha kana yaumusohmi ahadikum. Fa la yar, yarfas. Wa la yaskhob. Wa la yajhal. Fa insyata mahu ahad. Au qatalahu. Fa liakul inni sa'im. مرتين والذي نفس محمد بيده لا خلوف رب المساين ات عطياب ان الله يوم القيامه مرهل مسك وللصائم فرحتان يفرحوا يفرحوا هما اذا افطر فرح بفقره واذا لقي ربه فرح بصومه رواه احمد ومسلم والنسائي telah berfirman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi-nya, semua amalan manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa, maka itu adalah untukku. Dikatakan untuk Allah adalah sebagai penghargaan. Dan aku akan memberinya ganjaran. Hadis ini sebagai e, merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu e, isinya dari Allah ya, teksnya dari Nabi. Sama seperti Quran ya. Kalau Quran teks dan isi dari Allah, sedangkan hadis kunci teks eh, teksnya dari Nabi, isi isinya isi hukumnya isi materinya dari Allah. Sedangkan hadis nah, itu eh, sabda Rasulullah ya itu nah, ini bedanya hadis kunci dengan Quran. Itu hadis kunci itu disampaikan oleh Nabi teksnya tapi isinya dari Allah sama lah seperti pres, Bapak presiden berbicara. Sama menterinya gitu kan. Kata Pak Presiden kita harus menghemat energi. Menghemat listrik dan itu dan ini. Tapi teksnya dari menteri gitu kan. Beda lagi kalau Presiden yang langsung berbicara. Itu seperti Quran kan. Quran langsung Allah berbicara. Berfirman, teks dan isinya. Itu Quran. Sedangkan hadis kursinya. Intinya kata Presiden harus menghemat energi. Nah nanti menteri, para menteri atau uh, yang terkait pejabat rakyat menyampaikannya eh, apa tidak secara letterlet -letter, kita nah ini itu hadis konsep ini ya dan puasa itu merupakan benteng maksudnya yang menjaga diri dari maksiat maka ketika datang saat berpuasa janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki tidak ada artinya Karena banyak orang yang siam, yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena tidak mencegah, tidak menjaga dari perkataan-perkataan kotor, jorok yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah ini. Maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajaknya berkelahi, hendaklah dijawab anaswaim yaa. Saya ini sedang puasa, itu ya. Ini soim, mau retain. Aku sedang puasa ini, sedang, ya. saya ini berpuasa sampai dua kali. Demi Allah, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau keseturi. Parfum yang lebih harum dari parfum-parfum yang ada di dunia ini. Dan orang yang berpuasa itu akan beralih dua kegembiraan yang menyenangkan. Ada dua kegembiraan hati. Pertama, di dikala berbuka. Ih, Masya Allah ya. Senangnya orang berbuka. Ia akan bergembira dengan berbukanya itu. Dan di saat ia menemui Tuhannya Allah Rabbi nanti. Ia akan gembira karena puasanya. Demikian diwayat Ahmad Muslim dan Nasai ya. Tentu. Bau mulut orang yang berpuasa bukan tidak kita berpuasa Tidak gosok gigi tetap ya menggosok gigi, gitu. Saya so, mungkin biar ha, baunya lebih enggak tetap gitu ya. Tapi tetap aja orang yang menggosok gigi aja. Karena kan dari perut dari dalam ya akan terasa akan tercium bau. Nah baunya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari kasturi. Nanti kelak di hari kiamat ya kita berada dalam bau mulut yang berpuasa itu di hari kiamat lebih bau dari kasturi. Dalam hadis yang lain Asyamu As jannatun fa idza kana ahadukum saima fala tu orang yang berpuasa tu falayarfas. yarfas wala yajhal fa ini mar'a um qatalahu aw syadamahu falyakul inni saim mar'ain wa nafsu Muhammadin bi yadi la khulufu baina as-sa'im athyabu indallahi mirrihil misk Tolong membuat orang yang berpuasa lebih harum daripada nis kasturi ya. Ya ruku tuah wa sharabahu wa shahwatuh min ajli asyam li ana ajazibih walhasanatu bi anshari amsalihah. Puasa itu, siam itu, saum itu merupakan benteng maka jika salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah ia berkata keci dan mencaci maki itu. Ia ditahan. Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah dikatakannya, saya ini berpuasa. Dua kali, saya ini berpuasa. Demi, Rab, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau keseturi. Firman-Nya, ditinggalkan yang makan dan minum dan hawa nafsu sahwatnya, karena Aku, puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dan Aku akan memberi ganjaran sedang setiap kebaikan itu akan mendapat ganjaran sepuluh kali lipat. Bahkan di bulan suci Ramadan ibadah sunat nilainya sama dengan wajib. Wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipatan ganda. Bahkan tak terhingga ya. Itu. Sedangkan hadis yang lain. Dari, dari, diterima dari Abdullah bin Amar. Bahawa Nabi SAW bersabda. Asyamu As wal-Quranu yashba'ani lil'abdi yaum al-qiyamah. Yakun siyam ayyurabbi mana'tuhus tu'am. Wasyahwah wasyahwati bin Nahar. فشفعني بي ويقول القرآن منع منعه النوم بالليل فشفعني بيه باي شفاعة واهو احمد بسناد صحيح. Puasa dan Al Quran itu akan memberikan syafaat bagi hamba-hamba manusia yang berpuasa dan yang membaca Al Quran pada hari kiamat. Berkatalah puasa. Ya Rabb, ya Tuhanku, engkau larang ia makan dan memuaskan sahwat di waktu siang. Dan sekarang ia meminta syafaat kepada karena itu. Dan berkata pula Al-Quran, Ya Rabb, engkau larang ia tidur di waktu malam. Sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu. Maka syafaat keduanya mereka pun diterima oleh Allah. Mem memberikan pertolongan karena puasa kita karena membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca, kita kaji, kita amalkan. Diterima dari Abu Umamah katanya, saya datang kepada Rasulullah kata Umamah. Lalu saya katakan, "Ya Rasulullah, suruhlah aku dengan semacam amal yang akan dapat memasukkanku ke surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisau" فَإِنَّهُ لَا عِدِلَّ لَهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةً فَقَوْلَ عَلَيْكَ بِالْسِّيَامِ رُوَاهُ أَحْمَدْ وَالنَّسَائِ وَالْحَاكِمْ وَصَحَهُ Hendaklah kamu berpuasa. Kenapa? Karena ada tidak ada tandingannya berpuasa itu. Lalu saya datangin Nabi lagi kedua kali. Maka sabdanya, Hendaklah kamu berpuasa. Ini. Hadis lain. لا يصوم عبد يوم في سبيل الله إلا بعد الله بذلك يوم النار عن وجهه سبعين خريفة رواه الجماعة إلا أبا داود. Setiap seorang hamba berpuasa satu hari dalam perang sabil maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama tujuh puluh tahun. Masyaallah ya. Ini. Hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil jannah tibaba yuqalu lahuhu al yuqalu yom al kiamah. Aynas sa imun dimana orang-orang yang puasa faidah dah kalah akhiruhum ulikalah likalbab. Rawahul Bukhari wa Muslim hadisnya kuat ya Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu disebut raihan. Ya? Raihan. Raihan. Ar-raian. Bukan raihan. Ya? Artinya basah melimpah. Dipanggil pada hari kiamat. Wahey. Mana orang-orang yang berpuasa? Kesini. Kesini. Gitu kan? Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk. Maka pintu itu pun ditutupkanlah. Jadi intinya adalah untuk orang-orang yang berpuasa, masya Allah ya. Bahkan di bulan Syaban seperti ini, Rasulullah ber, ber, berpidato ya. Ini dari Imam Baihaki meriwayatkan sebuah hadis panjang di dalam bab iman. Di sahabat Salman al Farisi berkata si ini Salman al Farisi ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wejangan kepada kita. Pada akhir bulan Syakban. Maka sabdanya Rasulullah bersabda. Ini kayak pidato kenegaraan ya. Pak Presiden tidak bisa datang. Disampaikan sama ajudannya sama menterinya. Ini pidato Pak Presiden. Ini pidato Rasulullah nih. Saya bacakan teksnya ya. Ini. Mudah-mudahan kita. Al-ulama wa rosatul kan itu. Orang-orang yang berilmu itu penerus para nabi. Tapi bukan kenabiannya ya. Risalahnya. Tidak boleh mak aku jadi nabi. Nah ini pidato nabi di bulan Sa'ban seperti sekarang ini kan? Kata nabi seperti ini. Ayyuhannas, Qad azalakum syahrun an syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jalallahu siamahu fariyubah, wa kiam lailhi ta'tou'a man taqarraba fihi bi khoslah minal khairi kana ka man adda faridatan fi ma siwa wa huwa sabar bulan puasa itu bulan sabar wasabru sawabuhu al jannah jadi orang yang sabar pahalanya surga wa syahrul muwasati wa syahr yuzadu fihi rizqul mu'min man qathara fihi shaima kana mafiratan li dhanubihi wa itqan li raqad li rakabatihi minan nar saat dia dibebaskan dari api neraka bagi yang saum wa mislu ajrihi min ghairi ayin kusu ajrihi shay kullna ya rasulullah laysa kulluna yajidu ma yaftir bihi as saim fa qala sallallahu alaihi wa Yuati Allahu هذا السوابة من فطر صائما على مزق اللبن أو تمرة أو شربة مما ومن أصب عن صائمة سقاه الله من خود شربته لا يب لا يد أمو حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتُونَ وَآخِرُهُ إِتْكُنْ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَمَّمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَنْتَقَهُ مِنَ النَّارِ Ini pidat Rasulullah di bulan Sa'ban sebelum puasa. Wahai manusia, sesungguhnya bulan yang agung itu telah menaungi kalian semua. Bulan penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah menjadikan puasa di bulan ini kewajiban dan menaikkan ibadah di dalam harinya kesenatan. Barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan pekerti yang baik, maka ia seperti orang yang menunaikan kewajiban di bulan selain Ramadan. Ia adalah bulan sabar. Sedangkan sobar pahalanya adalah surga. Ia adalah bulan pertolongan. Bulan yang di dalamnya ditambahkan rizki orang mukmin. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka hal itu adalah merupakan ampunan pada dosa-dosa dan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan ia masih tetap mempunyai pahala yang tidak mengurangi dari pahalanya itu barang sedikitpun. Kami bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, setiap orang dari kita tidak mendapatkan sesuatu yang diberikan kepada orang yang puasa untuk berbuka puasa. Kan pahalanya bagus sekali. Kalau kita memberikan pas saat berbuka puasa, kita memberikan korma, apa, kolak apa-apa. Tapi ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Rasulullah menjawab, Allah memberi pahala itu kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang meskipun seteguk susu bercampur air. Jadi susunya dikit, airnya banyak. Atau satu biji kurma. Atau seteguk air. Sedikit pun ya Allah, ya Rabbi. Apalagi ya. Banyak. Badan siapa memberi makan atau berbuka puasa kepada orang yang puasa. Maka Allah akan memberi minum kepadanya seteguk air dari telagaku yang tidak akan merasa haus. Sehingga ia masuk ke dalam surga. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat. Awaluhu rahmatun. Tengahnya adalah ampunan. Ya. Wa Wa'ausatuhu ma'afirah. Dan pertengahnya ampunan. Dan akhirnya, itkun minanar. Adalah bebas dari api neraka. Barang siapa meringankan pundaknya di dalam bulan Ramadan. Allah akan memberi ampunan kepadanya. Dan membebaskannya dari api neraka. Itu ya. Nah, besok kita teruskan kembali kejahat. Baik, kajian tentang puasa kita ini... ...kita akan tadarus surah Al-An'am. Ada nggak hubungannya dengan puasa ini ya? Ini dari indeks Quran, jilid keempat, halaman 47 ya. Wah, gimana sih cara pakainya indeks? Buka halamannya, kan ada di bawah itu ya, halaman 47. Nomor suratnya nomor 6. Eh, ayatnya ayat 155. Mudah kan? Tuh, langsung ketemu kan? Ini eh wahada kitabun itu ya. Teruskan nanti dengan uh, ayat di bawah. Next kali ya. Nah, ini Ibu Erni kali topik puasa kita bisa diketikkan ya untuk bahan-bahan uh, di taklim-taklim. -ta Baik, Ibu dan Bapak di 85904785 kami berikan kesempatan surah ke-6 ya, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 155 dari ayat 155 ya nanti kita teruskan. Di sini a A'udzu billahi minasyaitonir anzalnahu mubarakan fattabi'uhu wattaqulallakum turhamun. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutlah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Kami turunkan Al-Quran agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan. Apa dua golongan di sini? Tuh, ada, ya, ada catatan kakinya di bawah 535. Ya, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka, terutama Yahudi, selalu mengaku dirinya paling paling baik, paling bagus. Ini. Bukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja. Itu. dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab supaya orang-orang musyrikin Mekah tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kitab karena kitab yang diturunkan kepada golongan Yahudi dan Nasani diturunkan dalam bahasa yang tidak mereka ketahui Nah ini tugas kita Qur'an ini harus dipahami Baik silakan di 8594785 surah ke-6 surah al-an'am ayat ke-155 ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Wahai kitab yang dijanjikan Allah mubarak, fata'bi'ahu wa turhamun. Nanti masuk aja ya, coba ke 85, 94785. Nah, nanti Mas Adi memberikan syarat ya. Sudah ada yang masuk Mas Adi? Kita coba. <tuh> iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Furwati. Baik, silakan Surah ke-6, Surah Al-An'am ayat 155. Sudah ketemu? Ya, mana silakan. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. WA KITABUN ANZALNAHU MUBARAKUN FATTABI'UH FA TTABI'UH WA TURHAMUN A TAAQULU INNAMAA UNZILAL KITABU ALA fa ala tawifa dayini min qablina wa in kunna adrosatihim lafi min ataqulu anna azila alaina alkitabu lakun wa kunna ahdaminhum faqad ja'akum bayinah faqad ja'akum bayinatum mir rabbikum wa hudaw faman azramum kadzdzab bi ayatil lahi wa sadafa anha sanajzil ladzina sanajz gitu sanajzil an ayatina an ayatina su al بما كانوا يشتفون أجلسه terus eh mm -hmm. ya duruna illa ayatiyahumul -ay malaikat au ya tiya rabbuk au rabbuk rabbuk mm -hmm. Auyu ya Rabb buka auyu ya si ba'du ayya ba'du ba a doanya jangan au teratap Auyu ya ba'du ayya dirabbik yauma ya si ba'du ayya dirabbikal imanuha la yafauna Imanuha Lam takun Amanat Min qab Min qabalu Aw kasabat Fi imaniha Khaira Kul yang Taziru Inna Muntazirun Muntazirun Kul yang Taziru Inna Terima kasih, Ibu. Subhanakallahu alazim. Barakallahu Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan surah ke-6 masih surah Al-An'am ayat 159 sekarang. Ini pari apakah tarawih sama dengan tahajud? Aduh, Ibu, kalau bisa tahajud lebih baik gitu, ya. Jadi tuh jadi taraweh itu tidak dilaksanakan Rasulullah Rasulullah pada awalnya dia bertaraweh bareng di masjid Sholat di masjid Kemudian hari keduanya Rasulullah tidak di masjid lagi Kenapa? Takut taraweh itu jadi wajib maka Nabi melaksanakan sholatnya di rumah Karena memang sholat sunnah itu utama di rumah ya Kalau sholat wajib untuk laki-laki utama di masjid Kalau ibu-ibu sebaliknya Sholat wajibnya utamanya di Sholatnya utamanya di rumah Bahkan di kamarnya gitu ya ya bagaimana Pak Hari saya makan sendiri gitu saya mah dekat dengan masjid ingin berjamaah tidak ada masalah selama tidak menimbulkan fitnah kan ada ya gara-gara seorang wanita salat di masjid itu mungkin karena penampilannya seperti apa sehingga wah jadi mengganggu konsentrasi gitu atau juga para tuan-tuan ini ya nyonya-nyonya yang memiliki maaf yang tugas dengan kita. Kadang-kadang para pegawai kita ini ya yang membantu rumah tangga ini, Dia suka terawehan karena itu ajang, ajang mereka bisa keluar rumah. Tapi celakanya di masjid itu mereka tidak terawehan, mohon ngobrol gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada handphone, SMS-an mengganggu yang lainnya. Nah ini petugas masjid, pengurus masjid perlu lebih cerdas ya, untuk bagaimana caranya mengamankan, karena ini sangat mengganggu sekali, itu nyonya-nyonya atau ibu-ibunya lagi lagi betul ibadah kepada Allah karena memang e, di rumah dia mungkin tidak hafal bacaan-bacaannya dia terpaksa berjamaah ke masjid sedangkan di masjid kiri-kanannya ya itu yang mengganggu gitu ya nah kalau seperti itu ya sholat sunnah itu ibu-ibu mengadakan sendiri di rumah gitu ya Undang ibu ibu yang lain. Atau salat malam seperti itu tahajud lebih baik. Itu ya. Karena Nabi melaksanakan tahajud. Itu ya. Biasanya kalau di bulan biasa kan dua dua dua dua. Ada yang empat empat tiga. Itu ya. Itu di Budiah. Sembole dengan tahajud juga lebih baik ya. Kiamul lail Bahkan Nabi itu bukan hanya di bulan Ramadan kan bulan seperti sekarang ini juga tetap menjalankan tahajud Kiamul lail Baik di 8594785 -85, kami berikan kesempatan kembali silakan. Nih. Iya. Assalamualaikum. Ah, baik terputus. Ada juga yang SMS Pak Arif. Bagaimana kalau bulan puasa anak saya rewel, bandel. Saya nggak boleh ngomel. Ia ya dijaga lah ya. Ya kalau sekadar ngingatin mah ya masa anaknya bandel kita diam saja, tetap aja. Tapi jangan ngomel-ngomel. gitu ya. Nah. Ini kan lagi saum, jangan bandal atuh gitu ya. Jadi frekuensinya jadi kurang. Memang godaannya banyak pasti. Baik, Silahkan di 8594785. Untuk murotal jangan lupa untuk besok hari Rabu surah An-Nisa ayat 141 sampai ayat 176. Untuk tadarusnya bisa dipersiapkan diawali dari surah Maryam ya. Surah ke-19 ayat 59. Karena ada tadarusnya ya ini. Baik. Silahkan sudah masuk kembali. Surah ke-6 Surah Al-An'am Ayat ke-159 Sudah-sudah masuk ya Kita cuba. Assalamualaikum Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh Dengar Pak Tukang Dibukasi Pak Baik Assalamualaikum ya Baik A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Mir Rajim Jimnya keras A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا شيعا منهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء wa kanu sya'an a ya minhum fi sya'a fi enggak, bukan ain itu itu hamzah sya'i Biasa sya'i he eh amruhum ila allah pendek Inna ma amruhum ila Allahi Thumma yunabdi'uhum Bima kanu yaf'alun Inna ma amruhum ila Allahi Thumma yunabdi'uhum Bima kanu yaf'alun Manja abil hasanati walahu asru amsalihah. Manja abil hasanati walahu asru amsalihah. Manja abil hasanati walahu asru amsalihah. Asr. Ashru amsalihah Wa manja'a bisayi'ati wala yuj'azah Yuj'azah yuj illa mislaha wa hum la yuz'lamun Eh, titiknya di mana? Di bawah Bukan itu, tapi yuk Domirnya huwa Hum Wa hum la yuz'lamun Wa humahum Bismillaahi wa rahmatuh. Terima kasih, Bapak. Sadaqallahu azim. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, tuh, ayat 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Tuh, kalau kebaikan dilipat gandakan sampai 10. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan dengan seimbang dengan kejahatannya sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya tidak didugikan itu Masya Allah ya ini najaa bil hasanati falahu asr ansaha wa man jaa bis sayati dulu fala yujzaa illa mitslaha wa hum la yuzlamun. Di bawahnya ada doa salat. Nah, uh, 162-nya, qul innas salati innas salati wa nusuki mati lillahi rabbil alamin. Itu ada ya dibaca diteruskan. Sayang waktunya, insyaallah kita teruskan kembali. Untuk besok tadarusnya surah Maryam ya, surah ke-19. Diawali dari surah ke Maryam, surah ke-19 ayat 59 nanti berlanjut. Di 85 94 -785. Untuk muratannya bisa dipersiapkan surah An-Nisa ayat 141 hingga ayat 176. Baik Ibu dan Bapak terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Ada saran kritik silahkan ke 0812 828 -7881.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 guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggungjawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke Kantor Radikay Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Hajah Astuti. RKM, Ayo, Ayo, Terima kasih. 26 di bulan Agustus tahun 2008 Selamat pagi para pendengar Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah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 SMS atau pesan pendek di 02191482747 dengan cara ketik nama Anda spasi alamat spasi dan ucapan untuk siapa ya kirim ke 02191482747 sementara telepon 85964785 sudah berdering kami angkat sekarang ya halo selamat pagi Sayang putus ya sudah terlalu lama mungkin masuk tapi kami berikan kesempatan kepada yang lain tentu saja silakan di 85904785. Hmm ya halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu Rudi Rosadi. Ya. Ibu Rudi Rosadi di mana Ibu Rudi? Lupa ya Lupa tuh Ibu berkasi wisma Asi, Om Teng Iya, iya, iya Ya ulang tahun, Bu Rundi Kemarin saya, Om Oh, Ibu sendiri yang ulang tahun? Iya Aduh, yang keberapa rahasia perusahaan kali ya, Bu, ya? Enggak, udah tua, nih Berapa umurnya tua? 41 Ya, 41, sebenarnya